Підкорили гунни вас, Підкорять тепер і нас. Замовк Бож І стояв облитий кров'ю, І підтримуваний синами, Прямо і гордо, Ніби й не був переможений. Степовий вітер легіт Остуджував його рани І бавився сивим волоссям, А воно дзвенілому в срібло. І сини його дивилися сміливо на переможця і вельможі, і ні в чиїх очах не було страху. Стиснулось від страшних пророкувань серце Венітара. Він зблід від гніву і закричав: Ось як ти мовиш, княже. Не молиш, не благаєш, а погрожуєш. Так знай же, не буде по-твоєму. Переміг я венеттю, переможу й гунню. Та ти вже не побачиш цього, бо вмреш лютою смертю. І повернувся до своїх дружинників. Розіпніть князя разом з синами і вельможами його. Розіпніть на високих хрестах поставте на горі, щоб виділи венети і жахалися. Схопили готські вої князя Боже, його синів і вельмож болярів. Розп'яли на хрестах, поставили на високій могилі, звідки було видно венецьку землю, і так сконали вони у нелюдських муках. А венітар, а недовго утішався він нерозумною перемогою. Дізнався Каган Баламбер, що готи без його дозволу напали на венетів і перемогли їх, злякався посилення свого непевного союзника і велів передати йому. «Ти захотів для готів перемоги, а для себе слави. Сьогодні ти напав на Венетів, а завтра, охоплений гординою, нападеш на мене. Та цього не буде. Іду на тебе. Провчу зарозумілого». І пішов на Вінітара війною. Зійшлися вони над рікою Дніпром. Яку готи називали Данапром, гунни гунніваром, тобто гунською рікою, а деякі інші племена звуть по-своєму Ерраком. Люто билися вони день, другий, стугоніла під кінськими копитами земля, кров лилась, як водиця, наводячи жах на все військо, а вороння закрило пів неба. І побачив баламбер Венітара, котрий рубався на рівні зі всіма. Наклав стріл на свій тугий лук, склеєний із міцного дерева в'яза, і вистрілив йому прямо в голову. Венітар упав мертвий під ноги своєму коневі. І пустилися готи на утьоки, охоплені розпачем і жахом, а гунне. Нас доганяли їх і рубали гострими шаблями, вражали списами, в'язали арканами і тягнули, мов скотину в рабство. Переміг Баламбер і взяв собі в жони золотокосу красуню Вадамерку. І справді, пророкування князя Божа. Вінітар загинув, а його плем'я підкорилося гуннами, никає по світу, не знаходячи собі ніде постійного пристановища. Червонястий місяць поволі заходив за високу могилу, і темна тінь все ширше і ширше простягалася над нічним степом. Кий довго дивився, як криваве коло місяця ховалося за гору. А йому здавалося, що там, на вершині, на самому шпилі, вирушаться якісь велетенські постаті. Може, то тіні. А може, на високих стовпах конає розіп'ятий разом з синами і болярами король Бож. І, може, то не кривавий місячний сяйво струмує з неба, а їхня кров стікає з гори у гумінки степовий потічок. Може, в тій горі й досі живе душа короля Божа. Довго стояв Киї, поринувши в задуму. Аж поки місяць не сховався за високою могилою,